مړی هوشیاته کوه یو شریط چې ته زما وکیل شې ا دې کول دا هوشیاته کوه چې ته الله دا واسیوس را پاسيږي او د مړی د مال نه د مړی قرضونه پور کوي هماري وارثان یو ټول موجود پدې ځای کې نه آیا دا ذاکری حجه دا دکړه چې ایس نه ده نو دې پسر نه مدي بابو قزا الوسي دا باب دی دا پورکول و دا وسیح دا غا وکیل دیون المیت قرزون و دا مڑی لا دا مڑی قرزون دی اس پورکای خو به غیر ما حزار من الورسا به غیر دو دا طول وارسانو طول وارسان نشتا بازشنا بازی نشتا یا یوم نشتا و پورکای دا جهیز دی که دا جهیز نیم بلکل جهیز دی دغه د هغه واجبات او هغه واجبات چې تاسو ورته له حضور د وارثانو څخه زغانه لري شرط نه دی باب او قزایل وسیه د باب دې ته پوره کولو د وسیه چې دا, دا وسیه پوره کړي څه پوره کړي دويونل ميه ته قرضونه د مړی بغیر محضر من ورثه بغیر د حاضر دو د ټول وارثانو ټول وارسان موجود نه اوردی پورا کوي حدثنا <خدسن> محمد بن صادق قال حدثني يعقوب بن قال حدثنا ابو مغالبة غن فلاس قال حدثنا <خدسن> الشابي قال <خدسن> حدثني شعبة <جابر> بن عبد الله <انصاری> قال قال الشابي حدثني جابر بن عبد الله الانصاري حضره جابر نتا <داتا> سو مخي ويلو د دپلار محترم حضرت عبد الله په وخت کې شيڅه وي دا یو ته پا پا زوی پات دیو نه هاتي لوريانه پات دی او کتا خیالو نو مونږ ابيلي ودير څاګه جوړي پد قرضوي دير څاګه جوړي په د قرضوي ان کله شه دمر کې دا د جابر ته چي د ردي وصیت او تکړيو چې ما شي په ما قرضونه دي او هغه بارته پورا کی نو مداری چا بیر څه شې شو وسی شو کنه شو یو طرف ته زویره خپل طرف ته دی وسی دی واي ان اباهو یقنا ددبلار او ستو هدغه شوی شو یوم اوه دین پروس دغه زوی اوهده او د پره هود متا ست بنا تن شپګل یانه بل زه کینها راضی دے مرشو یو یوی زپاتی شوم وارث او شپگی لوریانه پاتشوی وترک علیہ او غفريهو پخبل زبان باندي دینن ډیر کرازو ډیر سټه کجورې فلما حزر کل شرغی جداد النخل وخد شو کوولو د کجرو جداد د می شو دوته لم هزاره حاضر کله حاضر شو جدا النخل وقت د شوکولو دک جورو ندل دلک تفصيل نشته مخک تفصيله و یزوره لم دی خلق لچ دا چا قرسونو یما و تابرا شو دا باغ والی چدا سونہ ک جوری پک سخه لیدار ټول شوک او زما دغه ک پلار معاف ک او وینکارو کو شنکار یو کونو اته رسول الله صلی الله علیه وسلم ز آدم پیغمبر علیه السلام ته وقولتم او وتوي یا رسول الله ایذا الله رسوله لغ سفارش کئ چې ته دماش سفارش وکا قد علمتا تا, تا معلومه ان والدی یقینا زما بلار اوستو شیغه شی چويره یوم احد پرز دغزه احدو و اترك عليه او غفر خي دي په فلزان باندي دینن كسيرا ارسلير و اني احب مستلق لار شه ماتلخ سفاريشه و اني احب زما خه خدا ايراكل غورما او چي اويني دلا غورما غورما غخد چي داوي قرض او جا د جابر په بلار باندي نقال خير دلتا خولک مختصر دی فویز لارما التا ابو الا سفار شونومن دای په خپل رازی نقال غره توي چابير لارشا او فبیدر او پا درمن کی واشوا کل هر قسم کا جوری علا حدتا زان لزان لازان لاز علا ناحیتی ہی هر قسم کا جوری واشوا علا ناحیتی ہی پا طرفو پا جانبو درمن دغه جوړ کډېر قسم ای کنه داغه د اجوا شوا او دا د ببروم شو دا دی بل شو دا دی بل شو دا دی بل شو دا بیان به ک جوړي بیان واچو درمان کی ها ما د شکارو کو سمدا او تو بیا رسول الله له دعوت ورک چرار فلما نصر الیه هر کله شوی او کتل رسول الله تا چې دا هم موږ پسې سفارش لراوه نو را را پسې راوچات شو وګرو دوی راوچات شو بي پما باندې اگر یو غري خپل معنا دي دتکارم دا پختو وه دتکارل چې پسې سپې کول نو را پسې شو وګرو بي دوی راوچات شو پما پسې کله کسا په دا غواخوا یا یمنه وختول یا نه وختو خو شه رسول الله لیدو نرا پورون ختن چې شابومنګ لقر زرا کو دا سفارش لس له روس دیلې کله چې رسول الله چې دی ما سر کو نتاف الله او ګر سیدو حول أعظمها. چاپیرا دا غغت د دې ټوبو به داران په درمن کې سلاسمرراتین درې ساله دا کجو بیا لري پرتی وی کنه نو چې دا په درمن کې کم دا غغت ټوب او غغت د دې چاپیرا او ګرزې ده درې پیری ح نو طافا حول اعظمها رسول الله طواف او چاپیرا او ګرزې ده دا غلی پو پو او بدران بدرمن کی سلا سه مرراتین در زلا سم وجل سالیہی بیا رسول الله کیناستو و دغه پټو باندې او سم قال بیوې چې اودو اصحابک او غواړه غقبلاندی وړاندې اگر د پلار کار زوړی وینې او غواړه اما زال نو هميشه رسول الله يكيل لهم شيء ايمان اكو دويتا ديمان اكو ديمان کولی دسه معلومي ګدر میتوننه چې سان دازي پورې رسول الله ورته پیمانه کړيدي او چې بیا وت معلومه شوه چې بس خیر سره کار زونه په شاکیرو ولا نو نبيات ته تللي دي بیا رسول الله صلی الله عليه حتى تردي پوری عبد الله چې پورا کاله امانته واليدي قرض لپاره زما غوري قرض امانته وي نو چرته چې امانت ته راځي دا قرض هم شامل دي وا جابر سي وي زما سه خیالو والله رازن زب الله قسم خوشالهم چې دې کجو باندې د دې قرضو حق پورشي په م او کورته یو دانم یو نسمی ع الله اوله پرهې اماوالیدي قرض د پلار ځمه او زهو اپس یو نسم خواواتی خپلو خودوله یو ک پس پهې رضم چې د کرزونه پورش نو کستا او خیاو. منګه مخې ویلی رسول الله صلی الله علیه و سلم خو لار د پاتیو وې بیا زه په غبره رسول الله لور لماته به سو شوې ما و الله تعالی قرضنه هم ټول پور کړ او سو ولس خو شاسه کې جوړې مال الله باخیر را کړې پاتې کړې مخې دا سو ویلی جوړې د پاتې شوې على ابو عبد الله امامي بخاري واي دانيه بتا کراږي جو غروبي التبو كانت غروبي دما پسي روتش شوا پسي غروبي معنا دا کوي حي جو دي روتش شو بي سماپسي دي لگا وضاحت پورا کوي ګورا قران مجید کې د اټکه راضی کی کنه فاغراینا بینهم العداوا و البغضه د دې نصر او پماس کما روچت کو او پماس د بی کی او بغوزو نن زه پاتې شو کنه په سلام الله ال والله نروخ پاتې شو و الله قسم البياضره كلها در من دون کول حتا اني انثره شما کتل هل البيدر او سا نور دغش دي ټوپونه غوم د صفاتي دي دغه غټ ټوپ رسول الله د دین خلق او تلغه کول پیمانه کول ترده pore شما کتل هغه ټوپ ته عليه رسول الله السلام چې پاغه ناس ټوپ پیغمبر علی السلام <كا> انه لم ينقص ثمره واحده الكتابوي چې دی یو کجرم نه ده کومه کړی قال ابو عبد الله امام بخاري وای چې او غرو بي یعنی هي يجب ما بسرا پاسدل لوچو اغرى بينهم العداوه والبادوه بسم الله الرحمن الرحيم ذا كتاب باشدا خطا شو د کتاب ال ایمان د تشروک له وا ب کتاب ال وصایا پورې راغلی او سوال پیدا کیږي داخ کل دین داخ کل قران مجید داخ کل احادیس د دیو حفاظت دا دا دا من حفاظت څنګه کو د نزان د قران او د احادیس و منګه څنګه راوړو د دنیا کافر خدا غواڑی شی قرآن ختم شی حدیث ختم شی دین ختم شی و یی د د حفاظت یو طریقه د نور نه نشته نجلسونشتان نه نبظاهرشتان سرب کو د رانه کب واجب jihad فی سبیل الله چې دې کافر سره jihadش صحابو د غوري نه نجلسونه استیری نه مظاهرې کړیری ملګر خو باندې خوشحالي کی مزایره خلک هغه شهدا کې څو هم دردي هندسه وزن د سر یو مسأله جهاد نو تاسو ته وایي الجهاد دا کتاب دی په بیان د جهاد کې جهاد د جیم بسیر دا یا د جهد نه دی د جهد معنی دی مشقت یو mehnat kul mushaqqat kul wal ladhin yujahiduna fina kam khalq che zaman pa din ke mehnat kai lana hidayan lahum subulana zabaida da khablo da kamyab ho laru hidayato kam no jihad mana de al هي قتال الكفار لاله كلمه الله لا غولد خ او مشقت و جنگ د کافرو کې د فار دوشتوري د كلمه د الله د کافرو سره جنگ کول د غي مقابله کې مال لگول د دې لا جولد دخل مشقات او د مهنت په قتال للكفار و جنگ د کافرو کې ل ائلا کریمه الله د پارا د شتو عالی د کلمه د الله د جہادي نه بد وطن قوم خیالي نه بل سی صرف او صرف د الله د دین چتو د دې پیاو سورات کے فرض عین دی او پبوی سورات کے فرض کی فائدے کله کافر رالل او په اسلامي ملک باندې رانه نواتل نو دا ډېر ظلم دی نو په دې وخت په هر مسلمان باندې jihad فرض دی د پلان رقم پښتانه نکې دا خزين رقم پښتانه نکې دا مشر رقم نکې زان برسه دا جهاد فرض عین ده یو آغا صورت ده چه کافر پخپل وطن کی او تاسو پی عمله کره نو دی وقت فرضی کی فائده پر طول مسلمانان فرض دخو چه بازی مسلمانان او کی نو د نور غارسه کی گی خلسی گی بابو فضل الجهاده دا باید د فضیلت د جهاد الکه د جهاد د سره